מלכים א', פרק ט"ז ויהי דבר אדוני אל יהוא בן על בעשה לאמור יען אשר הרימותיך מן העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירובעם, ותחתי את עמי ישראל להכיסני בחטאותם הנני ועיר אחרי ועשה ואחרי ביתו ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט המת לבעשה בעיר, יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה, יאכלו עוף השמיים. ויתר דברי ועשה, ואשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב בעשה עם אבותיו, ויקבר בתרצה, וימלוך אליו נו תחתיו. וגם ביד יהוא ון חנני הנביא, דבר אדוני היה אל בעשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני, להכעיסו במעשי ידיו, להיות כבית ירובעם, ועל אשר היכה אותו. בשנת עשרים מבשש שנה, לאסה מלך יהודה, מלך אלה בן בעשה על ישראל בתרצה, שנתיים. ויקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרחב, והוא בתרצה, שותה שיכור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי, ויכהו וימיתהו, בשנת עשרים ושבע, לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי ומולכו, כשבתו על כסאו, היקה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר, וגואליו ורעהו. וישמד זמרי את כל בית בעשע, כדבר אדוני אשר דיבר אל בעשע, ביד יהוא הנביא. אל כל חטות בעשע, וחטות אשר חטאו ואשר חטאו את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אלה, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת עשרים ושבע שנה לאסה מלך יהודה, מלך זימרי שבעת ימים בתרצה. והעם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. וישמע העם החונים לאמור, כשר זמרי וגם היכה את המלך, וימליכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ביום ההוא במחנה. ויעלה עמרי וכל ישראל עמו מגיבטון, ויצורו על תרצה. ויהי כראות זמרי כנלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך, ויסרוף עליו את בית המלך באש, וימות. על חטאותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני אדוני. ללכת בדרך ירובעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל. ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יחלק העם ישראל לחצי. חצי העם היה אחרי תבני ונגינת להמליכו, והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני ונגינת, וימות תבני, ואמלוך אומרי. בשנת שלושים ואחת שנה לאסה מלך יהודה, מלך אומרי על ישראל שתים עשרה שנה. בתרצה מלך שש שנים. ויקן את ההר שומרון מאת שמר, בכיכריים כסף. ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה, על שם שמר, אדוני ההר שומרון. ויעשה עמרי הרע בעיני אדוני, וירע מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט, ובחטאתו, אשר החטא את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי עמרי אשר עשה, וגבורתו אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב עמרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלושים ושמונה שנה לעשה מלך יהודה. וימלוך אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון עשרים ושתיים שנה. ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. ויהי הנקה ללכתו בחטות ירבעם בן נבט. את איזבל בת את בעל, מלך צידונים. וילך, ויעבוד את הבעל, וישתחו לו. ויקם מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל, מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. באבירם בכורו ייסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון.